la microfon este preotul Valeriu aducând pentru toți iubitorii Cuvântului Lui Dumnezeu programul 150 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Iubiți ascultători, noi ne ocupăm de Evanghelia Lui Hristos prin intermediul unor Meditații scurte asupra fiecărui verset din Noul Testament, așa cum le am găsit scrise de către un frate întru Hristos. Astăzi ne aflăm cu studiul nostru în Evanghelia după Matei la capitolul 17 cu versetul 10, în care vom pătrunde de îndată ce vom asculta mai întâi câteva gânduri pe care le-am găsit scrise într-o carte publicată recent cu titlul Către tine, Doamne, înalți sufletul meu. Autoarea cărții este doamna profesor, doctor, docent Florica T. Câmpan, iar pasajul pe care doresc să-l citesc, se află în pagina 36, este un citat luat din cartea lui Tancuri, unde vorbește despre felul cum am pierdut legătura cu Dumnezeu prin păcat și cum Dumnezeu în bunătatea lui Cea Mare ne-a făcut posibilă reîntoarcerea și reînluirea legăturilor cu El prin Domnul Hristos. Citesc așadar pasajul, spune în felul următor. Pentru că este infinit de bun, Dumnezeu se comunică și celorlalte ființe. El face lucrul acesta prin creație și mai ales prin sfințire. Dar prin greșeala la primului om, noi am pierdut dreptul la viața divină și suntem incapabili de a o recâștiga prin noi înșine. De aceea Fiul lui Dumnezeu, văzând durerea noastră, s-a făcut om ca și noi, devenind astfel capul unui corp mistic, noi fiind membrele Lui. Răscumpărând greșalele noastre prin moartea de pe cruce, El ne-a împăcat cu Dumnezeu și a făcut să curgă din nou în sufletele noastre viața pe care El o are de la Tatăl Său. Ca să întărească această unire, Iisus rămâne cu noi. El trăiește în biserica sa, care ne transmite și ne explică învățătura sa. El trăiește prin sfintele taine, canale misterioase ale Harului, prin care ni se comunică viața divină. Încheiat citatul. Iată așa, dar iubiți ascultători, că Dumnezeu în Marea Lui Bunătate nu ne-a lăsat pierduți de la fața Lui, ci ne-a trimis pe Domnul Isus Hristos, prin care ne-a întors din nou la sine și prin care zilnic ne comunică viața sa divină, tuturor acelora care îl primim mai întâi ca mântuitor și apoi ne burtăm cu el în fiecare zi în relația de rob și stăpân. Doamne Dumnezeule, Tatăl nostru Ceresc, mulțumim pentru atâta dragoste care ai arătat-o și ni-l ai trimis pe Domnul Hristos. Fă te rugăm astăzi ca prin ascultarea mesajului care urmează, tot mai multe suflete să-L primească pe Domnul Iisus Hristos ca mântuitor, iar noi cei care l-am primit să-i dăm voie să ne stăpânească din ce în ce mai mult în toate sectoarele vieții noastre pentru slava ta și bucuria noastră veșnică. Amin. N-am să uit Iisuse Doamne niciodată Din ce greu, prin ce minune mai ai scăpat N-am să uit Iubirea ta nu dragostea și grijă ta și amigurată. Am fost mor și dintre moresc mai Ne aflăm cu cititul în Evanghelia după Matei, la capitolul 17, cu versetul 10. Înainte însă de a intra în versetul 10, aș dori să mai adaug câteva gânduri cu privire la versetul 9 pe care l-am citit rândul trecut, și anume cu referire la porunca Domnului Isus pe care a dat-o cenicilor să nu spuneți nimănui despre vedenie aceasta până va învia Fiul Omului din morți. Prin porunca aceasta, Domnul Isus vrea să ne învețe că tainele sale, tainele învierii, nu se pot vorbi Nu se pot prezenta, nu se pot înfățișa unui mort. După învierea Domnului Iisus Hristos în tine însă, altfel vei înțelege toate lucrurile și vei gusta atunci și numai atunci adevărata fericire a adevărului de dincolo de vâl. În cuvântul lui Dumnezeu este scris clar, citim 1 Corinten 2,14. Omul firesc nu primește, nu înțelege lucrurile lui Dumnezeu și nici nu le poate înțelege, pentru că să judecate duhovnicește. Domnul Iisus a zis iudeilor care crezuseră în el, Dacă rămâneți în mine, în cuvântul meu, sunteți în adevărul cenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi. Dacă fiul vă face slobozi, veți fi cu adevărat slobozi. Găsim acestea scrise în Ioan 8:30 și 36. Fericit este omul în Domnul Isus. Versetul 10 spune următoarele. Ucenicii au pus întrebarea următoare. Oare de ce zic cărturarii că întâi trebuie să vină ilie? Mereu, mereu, ucenicii veneau cu întrebări la Domnul Isus. Unele din ele erau mai copilărești, izvorâte dintr-o curiozitate firească. Altele erau serioase izvorâte din dorința fierbinte de a cunoaște adevărul. Domnul Iisus le răspundea de fiecare dată cu dragoste după măsura puterilor de pricepere. Sufletul lui sincer îi răspunde totdeauna, chiar când întrebările sunt mai naive. Fariseilor și cărturailor însă nu totdeauna le răspunde. Cine vine cu gând viclean să-l întrebe pe Domnul Hristos în anumite probleme, să nu se aștepte să primească răspuns de la el. El nu informează fățărnicia și minciuna. Ucenicii i-au pus întrebarea despre venirea lui Ilie, căci pe atunci era cunoscut din cărțile prorocilor, cum e în cartea de la Maleachi, capitolul 4, versetul 6, și din scrierile și predicile cărturalilor, ca înainte de a veni Mesia, ca să-și întemeze împărăția, trebuie să vină Ilie, pentru a întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor către părinți. Cărturarii, adică scriitorii, știau lucrul acesta, dar nu aveau lumina necesară ca să înțeleagă și să cunoască cine și cum este Ilie. Inima lor nu era stăpânită de duhul adevărului și din pricina aceasta nu puteau pricepe. Ca și scriitorii din toate timpurile ai altor popoare, vorbeau despre lucruri frumoase, dar erau cu totul străinii de înțelegerea și trăirea lor. Domnul Isus nu i-a contrazis pe cărturari. Ei aveau dreptate în ceea ce scriau și predicau, însă din toate acestea, nu înțelegeau adevărul, de aceea poporul era în întuneric. Ucenicii care văzuseră pe răpeilie pe muntele de pe care ei coborau acum, erau nedumeriți dar vedenia de pe munte avea cu totul alt scop și nici de cum lămurirea problemei lui Ilie. Ilie, acest mare proroc al Domnului, a luptat pentru cauza adevărului și a ieșit biruitor. A se vedea meditația din capitolul 11 cu 14. În același fel, înaintea venirii Mesiei, trebuia să se arate un asemenea vas al lui Dumnezeu ca să împlinească aceeași lucrare. Cine are ochii credinței deschiși, vede și cunoaște vasul lui Dumnezeu, cât și lucrarea care se face prin el. După cum a fost la prima venire a Mesiei, tot așa va fi și la venirea a doua a Mesiei. Pregătitorul căii se arată în toată puterea. Astăzi, Ilie, acela care pregătește calea venirii Domnului Iisus Hristos, este biserica cea vie. Ea dă toate pietrele la o parte și întoarce inima părinților spre copii și inima copiilor spre părinți, căci inimile întoarse la Dumnezeu sunt întoarse și unele către altele. În versetul 11 de la Matei 17, Domnul Iisus dă următorul răspuns cenicilor. Citim versetul. Drept răspuns, Iisus le-a zis. Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Observăm că fără pregătire nu face nimic nici chiar Dumnezeu. Mai întâi vine Ilie și apoi urmează Mesia. Mai întâi pilda și apoi adevărul fără văl. Mai întâi se face pregătirea pentru cruce și apoi urmează crucea. Mai întâi se pregătesc materialele pentru templu. Și apoi urmează zidirea Templului propriu-zis. Schimbările fără pregătire nu dau rezultate bune. Iar Dumnezeu, dătătorul tuturor legilor, respectă cu strictețe legea pregătirii ca să nu se facă brusc trecerea de la o stare la alta. Iată că v-am spus mai înainte, zice Domnul Isus în Matei 24 cu 25, adică v-am pregătit pentru cele ce vor veni. Așa le spunea Domnul Iisus ucenicilor săi. Trebuie să vină mai întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. În grecește, cuvântul termenul este apocatistanii sau apocatastasa, care însemnează a restaura și are înțelesul de a așeza, a rândui din nou toate lucrurile deranjate și stricate de o mână vrăjmașă. Elie a fost slujitorul lui Dumnezeu care a restaurat legământul sfânt călcat în picioare de poporul ales pentru ca Dumnezeu să-și poată trimite binecuvântările sale. Binecuvântările lui Dumnezeu nu vin nici chiar asupra individului, nici asupra comunității fără pregătire, fără înlăturarea tuturor piedicilor, fără restaurare. Împărăția lui Dumnezeu nu va veni decât atunci când piedica păcatului va fi dată la o parte. Așa după cum ploaia binecuvântată a lui Dumnezeu a venit peste țara lui Israel după ce mai întâi a fost dărâmat cultul lui Baal, ca apoi să poată fi restaurat cultul lui Jehova, tot așa ploaia Harului se revarsă astăzi după ce mai întâi este dărâmată lucrarea vrăjmașului, fie într-o inimă, fie într-o adunare Orice credincios adevărat Trebuie să fie un Ilie Adică să așeze din nou Ceea ce vrăjmașul a stricat în sufletele oamenilor Pentru ca Dumnezeu să-și poată trimite ploaia binecuvântărilor sale Toți cei ce pregătesc venirea împărăției adevărului Fac slujba lui Ilie Și Domnul Isus face această slujbă, căci El este Cel care va așeza din nou toate lucrurile de pe pământ, biruind pe toți vrăjmașii ca să poată predea totul în mâna lui Dumnezeu Tatăl, după cum citim în 1 Corinteni 15 cu versetul 28. Un Ilie pregătește calea altui Ilie până când lucrarea va fi isprăvită și Dumnezeu va fi totul și în toți. Acesta este sabatul cel veșnic. Cu privire la venirea lui Ilie, Domnul Iisus își continuă gândul în versetul 12 de la Matei 17 în felul următor. Dar vă spun că Ilie a și venit și ei nu l-au cunoscut, ci au făcut cu el ce-au vrut. Tot așa are să sufere și fiul omului din partea lor. Cunoașterea este viață, necunoașterea este moarte. Iudeii n-au cunoscut pe Ilie, de aceea au făcut cu el ce-au vrut, adică l-au omorât. Nu au cunoscut drumul luminii și de aceea zac în întuneric și în umbra morții. Vai ție inimă omenească! Necunoașterea te nenorocește! Dacă ai avea măcar dorința sinceră de a cunoaște, ai putea ajunge la acest har, dar tu zici că ești bogată și vai în ce mizerie te zbați! Tu zici că ești lumină, Dar ce beznă neagră te înconjoară! Tu zici că ești fericită Și ce zbuciumată ești! Tu zici numai, Însă realitatea din adâncul tău O simți în toată cruzimea ei. O, oh, dacă te-ar lăsa mândria Care te stăpânește, Să recunoști și în afară Realitatea nefericită din lăuntru, ai face atunci primul pas spre adevăr și câtă ușurare ai simțit atunci. De câte ori a venit Ilie la tine și tu, nesocotindul, l ai îndepărtat sau l-ai omorât chiar? Și cuvintele acestea pe care le asculți sunt tot un Ilie care îți pregătește calea spre acela care aduce viață și fericire. Ce faci tu cu ele? Gândește-te foarte serios! Orice trimis din partea curăției, cinstei, dreptății, sfințeniei și dragostei, este un ilie care te îndeamnă să te trezești și să iei hotărârea cea mare. Tot ce te îndeamnă spre viață este cunoașterea adevărată. Ea îți dă fericire, fericirea în adevăratul înțeles al cuvântului. Ia bine seamă. Tot ceea ce te îndeamnă spre păcat și egoism, tot ceea ce te îndeamnă spre ușurătate și ură, chiar dacă vine în îmbrăcămintea științei, este necunoaștere care duce la zbucium greu și moarte. Ilie a venit, dar ei nu l-au cunoscut. Când 800 de proroci mincinoși îți arată lucrurile într-un fel și numai un singur proroc îți arată și-ți vorbește altfel, este greu să deosebești adevărul. Este greu, adevărat, dar nu este imposibil. Tu, inimă omenească, dacă dorești adevărul, nu te lua după mulțime. Stai liniștită deoparte și vei putea să-l deosebești pe Ilie. Greutatea cea mare nu este necunoașterea, ci lipsa dorinței de a cunoaște. În versetul 13 de la Matei 17 citim. Ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul. Câteva gânduri. Nu este important ce auzi și cât auzi, ci cât înțelegi. De aceea, de ceea ce înțelegi atârnă, depinde viața și fericirea ta. Din mulțimea cuvintelor să poți deosebi totdeauna trupul adevărului și deosebindu să te poți alipi și contopi cu el. Numai cine se contopește cu adevărul, făcându-se una cu el, este luminat, sfințit și fericit. Domnul Isus a venit pe pământ nu să ne aducă cuvinte, ci adevăr și viață. Din tot ce a spus El în cuvinte omenești, noi trebuie să deslușim adevărul ceresc și veșnic. Nu forma este de primă importanță, ci fondul. Importanța formei stă numai în faptul că păstrează fondul, așa cum o găleată păstrează apa. Însă apa este ceea ce ne interesează, pentru că apa întreține viața. Litera cuvântului lui Dumnezeu ascunde totdeauna Duhul adevărului și pentru ca să spargi în verișul literei, ca să poți ajunge la miez, adică la duh, îți trebuie credință curată, dragoste fierbinte și muncă stăruitoare. Dumnezeu dă pâinea adevărului numai credincioșilor care muncesc cu stăruință. Leneșii sau ușuraticii nu ajung niciodată la această binecuvântată pâine. Ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul. La ureche cuvântul sâna Ilie, iar în Duhul se auzea Ioan, botezătorul. Altădată la ureche cuvântul săna carne și sânge și în Duhul se auzea Duh și viață. Când Domnul le vorbea urechilor despre pericolul învățăturii fariseilor, urechea lor auzea cuvântul aluat, dar în Duhul era vorba de învățătură. Ioan Botezătorul era Ilie, adică trimisul lui Dumnezeu pentru a pregăti calea Mesiei și a lucrării pe care avea să o facă el, dar așa cum s-a amintit în meditațiile de mai înainte, fiecare perioadă din istoria lucrării lui Dumnezeu pe pământ a avut câte un Ilie, adică a avut câte un trimis al său. Ilie va mai veni încă o dată în timpul necazului cel mare. Aici a venit împlinind prorocia din Maleahii, capitolul 3, versetul 1. Atunci va împlini pe cea din Maleahii, capitolul 4, versetul 5 și 6. El va fi unul din cei doi martori din Apocalipsa, capitolul 11. Orice credincios adevărat, după cum s-a mai amintit, este un mic Ilie, adică un reprezentant al lui Dumnezeu pe pământ, unul care poartă în toată ființa sa chipul și numele lui Dumnezeu. Ilie înseamnă, Jehova este Dumnezeu. Peste tot, cel credincios, prin purtarea lui, arată cine este Dumnezeu și ce vrea El. În versetul 14 de la Matei, capitolul 17, continuă relatarea Scripturii cu o întâmplare care a urmat coborârii ucenicilor de pe munte. Citim. Când au ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Isus. Câteva gânduri cu privire când au ajuns la norod. Ca să ajungi la norod, asta este chemarea ta, urmașule al Domnului Iisus Hristos. Credința adevărată nu te izolează de semeni, ci te trimite în mijlocul lor ca să le slujești. Orice ocupație am avea, oricât de frumoasă și bună ar fi, să nu ne rețină prea mult Căci trebuie să ajungem la norod Pentru asta suntem rânduiți pe pământ În mijlocul norodului Tot vom mai găsi măcar un om Care să primească solia noastră Versetul ne spune că a venit un om Care a căzut în genunchi înaintea lui Isus. Un om cade în genunchi înaintea Domnului Isus. Nu toți care merg pe două picioare sunt oameni Unii sunt câini Alții porci, alții lupi, de citit Matei 7, cu 6, 10, cu 16. Fericită cădere este aceea în genunchi. Desăvârșită înălțare este căderea smerită înaintea lui Dumnezeu, căci treptele înălțării adevărate totdeauna le urci, coborând în adâncul smereniei. Cine cade înaintea lui Dumnezeu închinându-se, nu va mai cădea rostogolindu-se în adâncul păcatului. Cine cade în smerită rugăciune înaintea Domnului Isus va fi ridicat din toate căderile Lui. Cine cade prin credință înaintea tronului de har, va fi înălțat pe acest tron. Sunt căderi înălțate și sunt înălțări căzute. Căderea cu fața spre cer, totdeauna este fericită înălțare. Înălțarea cu fața spre culmile pământului, totdeauna este cădere. Lucifer a căzut din cer, având fața întoarsă spre înălțimile din închipuirile lui. Citim în Isaia 14 cu versetul 14. Și vai ce groaznică și distrugătoare cădere! Cine umblă să ia cu luna înălțării cu propriile lui puteri și cu fața întoarsă de la cer Sfințini și neprihenirii, va avea soarta lui Lucifer. Spune Sfântul Abrozie în felul următor. Când mă smeresc în cunoașterea slăbiciunii mele și a nimicului meu, atunci sunt ridicat și înălțat. Și cu cât descoper în mine mai multe neputințe și slăbiciuni, cu atât mă întăresc în încredere și nădejde. Limpezită este această idee și la fericitul Augustin când spune el, smerenia este scara ce ne înalță la cele cerești. Fără smerenie nu putem nici să ne gândim la virtute. După coborârea pe munte, Domnul Isus a ajuns la norod. Dar din tot norodul nu a avut folos de el decât acest om care a venit și a căzut în genunchi înaintea lui. Numai cine vine la Domnul Isus Hristos căzând în genunchi înaintea lui, numai acela are folos de la el. Aceasta este adevărata venire la el și adevăratul drum spre Harul Mântuirii. Nu este de ajuns venirea Domnului Iisus în mijlocul norodului. Trebuie ca și norodul, la rândul lui, să vină la Domnul Iisus căzând înaintea lui în genunchi. El a venit la noi, dar dacă noi nu venim la el, nu se poate realiza mântuirea noastră. Niciun har nu se poate coborâ asupra mea numai prin simplul fapt că a venit Domnul Isus și adevărul lui la mine, ci trebuie ca la rândul meu să vin și eu la el căzând înaintea lui în genunchi, Adică să mă pocăiesc cu adevărat Când a ajuns la norod a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Isus. Să nu pierdem ocazia când ajunge Domnul Isus la norod Ci să venim să cădem în fața lui ca să ne facă parte de harul său Ce slăvit, minunat și binecuvântat mântuitor avem Să-i fie numele lui slăvit, amin Iubiți ascultători, la punctul acesta se încheie meditațiile care le-am avut rezervate pentru dumneavoastră în cadrul programului numărul 150 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. În timpul care ne-a mai rămas, vom da citire la două poezii succesive. Una vorbește despre necesitatea imperativă a omului pe pământ, Practic, motivul pentru care a fost adus aici pe pământ și anume ca pe parcursul vieții efemere să-și pregătească felul cum va petrece eternitatea fără de sfârșit. În a doua poezie vom întâlni pe omul care a găsit pe Hristos și rezultatele acestei găsiri pe care le gustă chiar în viața pământească. Așadar, prima poezie poartă titlul Tu poți să cauți. Tu poți să cauți ce se pare în lumea asta azi frumos, dar vai va fi în veci de ochii ce nu se întorc înspre Hristos. Tu poți să cauți și ce în lume cu neputinței de găsit, dar vai, nefericit și singur vei fi atunci când te trezit. Tu poți să cauți desăvârșit a iubirii în lume cât vei vrea, dar vai... Cea mare îți va fi odată trezirea amăgit de ea. Tu poți să cauți și lumea stâmpăr dorințelor din sânul tău, Dar, vai, odată cât de mare vor fi părerile-ți de rău. Tu poți să cauți, și eu căutat-am cândva când nu știam ce cat, Dar, vai, ce-am plâns străin și singur, nefericit și disperat. Tu poți să cauți. Dar ia aminte, de nu vrei veșnic se plătești, nu mai căuta în zadar ce în lume cu neputință i să găsești, ci întoarce inima spre Domnul și leagăți sufletul de El, că nu e ca a lui iubire, nici inimă cu a lui la fel. Amin. Și iată ce a găsit sufletul care a ascultat. O, tu izvorul bucuriei, câți ani mi-ai fost atât de ascuns, că orice ajungeri până la tine mi se păreau de nepătruns. Câți ani am mers pe amara cale hrănindu-mi istovitul dor, cu cât un strop de mângâiere dintr-un mai dulce viitor. Iar azi, ce aproape ești de mine și cât de fericit de aflat că pe orice căi pornind spre tine te ajung oricând îndestulat. Dar cât m-aș adăpa din undați mereu Mai dulce în orice rând O beau, mă scaldă nea și îmi pare Că nu-mi va fi de ajuns nici când Cu cât dor mă gândesc la ziua Din care veșnic ai să-mi fii În suflet sute de izvoare În sute de armonii Amin M-a învățat și mi-a dat putere Prin alții sfânt. Orice-mi-ar Cât voi fi pe pământ. Dar printr-o viață de rugăciune, Vreau să-i mulțumesc. Și prin cuvântul-i tot ce-mi va spune, Vreau să-mi împlinesc, O, Domnul meu. Îți mulțumesc mereu Eu sunt ală tău De aceea îți mulțumesc